Андрій забив свій третій гол. Шкода, що в моїх руках не було бінокля, щоб побачити обличчя Олі, яка сиділа на протилежній трибуні. Два болівальника-завсідники галасували, знову запалили цигарки і оті обвислі мірошницькі вуса запитали в мене. «Мадам, чому ви такі сумні? Хіба я сумна?» «Мадам, ви такі сумні, наче й карбованця не виграли на грошову речову лотерею, а малих цілих 100 квитків. Ви тільки погляньте, який футболіст, який третій гол, який хеттрек. Прошу пардону, але ви таки переплутали стадіон із галантерейним магазином». Що я могла відповісти цим екзальтованим, родим вусам? «Я малась так» як у полудні на бульварі, коли Андрій пішов із Олою поміж тополь. А мені здавалося, що вона забирає його в мене, забирає легко, і з щасливим відчуттям свого права, яке дається натхненною молодістю. І це право не заперечиш. Натовп, що сунув із матчу, вихлюпнув нас на площу до першотравневого саду. Та ми попрощалися з Кларою Матвіївною. Не встигла я ще раз і вдруге оглянутися на вхідну арку стадіону, чи не видно там Андрія, як зненацька, в обидва вуха бризнуло мені чоловічим та жіночим сміхом. Хтось іззаду стиснув мої лікті, і хтось затулив студеними долонями очі. Мовляв, угадай, безпорадна засліплена чула голоси, що пропливали мимо, і мене опанував безсилий відчав. Не вгадала, та це ж ми. Звільнена з наглого полону, побачила перед собою усміхнених, як найдружніше настроєних, Фаїну Яківну та Фернанделя, які виразами очей дивувалися, що бачать мене у самотині. Я зі стадіону ходила на матч, а ми от повертаємося з Петровської алеї, пояснила Фаїна Яківна. Дивлюся на неї і не впізнаю. Імпортний, з голочки, шерстяний костюм, що за версту вражав викличним заморським фасоном. Філігранно викладене, мов би, щойно з перукарні від найкращого майстра руде волосся. У вухах золоті прикраси, на пальцях рук персті з діамантами. Усмішка, чорт його нас, що за усмішка, а тільки така вже чарівна та жіночна, мов би, також імпортна». Усмішка стала ще чарівніша, коли Фаїна Яківна застерегла моє ненавмисне оторопіння. «У скіфів як було?» – мовив Фернандель. «Скіф – господар, їде на возі, а його рабиня іде слідом припнута до воза». «Припнута до воза? Рабиня?» – здивувалася я. «А хіба ми не пили за скіфським звичаєм вино з кров'ю на побратимство?» «О, так, пали, і ви моя сестра, а ось вона вже припнута до мого воза». Припнута, згодилася Фаїна Яківна. Андрій усе не появлявся, мабуть, тренер проводив із своїми вихованцями аналіз гри. Фернандель, осяяний якоюсь несподіваною ідеєю, вигукнув. «Дівчатка, підемо до мене, в мене є сюрприз для вас». І щось шепнув на вухо Фаїні Яківни. «Як же це так?» здається, вона не повірила почутому. Голос Фернанделя прозвучав ладно, справді такий, як у скіфа-рабовласника. «Ти, припнута до воза, бігатимеш за возом!» Фаїна Яківна переборола образу, та довгі нафарбовані повіки кліпали розгублено. Гаразд згодилася і до мене. Тож, до зустрічі. Фаїна Яківна через підземний перехід Подалася на хрещатик, а ми повз освітлену будівлю філармонії стали узвозом спускатися на поділ. Чому я згодилася піти в гості, хоча вже була не рання година, і я мала б квапитись додому? Не скажу, бо й сама не знаю. Але чому би не піти до цього незграбного і милого велетня, з яким звершено стародавній ритуал на побратимство – випитове вино, змішане з краплями нашої живої крові. Фернандель не вмовкав, Упіймавши на узвозі таксі, спустилися до річкового вокзалу, проїхали по набережній понад півсонним похмурим Дніпром, звернули ліворуч і опинилися на червоній площі. Фернандель не вмовкав і на хвилю, бурхливо, жестикулюючи, регочучи, а мімікою обличчя, таки вражав і чарував.